Не хочу я ні вчитися, ні пряників ніяких. Буде мені стоконятися, а ви собі пряменько ніде не звертайте. Дай же тобі, батько, заробітків. А ось осьо вам, не хочете? Ось осьо, осьо, осьо. Грудки ударили кобзареві по спині і, мов, не сипались, а вростали у тіло, аж пекли. Куди воно тікало, за чим? Старий постояв недовгечко, а потім ступив на траву і поросів знав ніч скоро. Шаркнув не з рукою і змив у тому з лиця. Чи міг він наздогнати малого, зупинити, щоб вовки не розірвали та лихі люди не звели? Так і стояв серед поля, облипав комарами, не ворушився, мов, надсохле дерево. А Янголя був уже далеко, перестав бігти, оддихався. Стояли перед очима сестри Марта, Настя, Векла, Тетяна, братики Семен, Микола та Іванько і баба Галатиха, котра глядить їх тепер. Думав, як повернеться додому, як позалазять усі на піч і будуть страховіття розказувати. Тим часом Геть стемніло. Серце дуже забилося. І він подумав, що біжить хтось. Оглянувся, знов кинувся вперед. Вітер сліз не змивав. А дід був зразу як птах за обліжки. А потім як горіх, а далі як мачина зробився. Куди ти, дурнику? Там у кожній хаті нас на покуті посадили б. А тут виступили мама з-за тополі і повели його на гостець лісами і горами, ріками і болотами. Домаха і камінь У досвіта у село в'їхала чужа підвода. Там сиділи якісь люди і тихо розмовляли. Ніхто того не бачив. Тільки стара домаха, що лежала біля огорожі, почула скрип воза і ржання коней. Увечері жінка ненароком упала і заснула під кущем смородини. Її ніхто не шукав. Прокинулась лише на світанку, почувши гомін. Підлізла до огорожі, напружила білі рисочки очей. Ті люди були у полетняному одязі. Біля двору підвода зупинилась. Вона впізнала їх, впізнала. І тут побачила, що править кіньми Пилип. Пилипе! Шепотіла про себе і вжахнулася. Його немає вдома сімдесят років. Як пішов тоді косить, так і не повернувся. Тепер ось, у досвіта, на чужій підводі, молодий. Пилип зіскочив з воза, зайшов у двір, оглядівся. Напився води з колодязя, але забрящав цепом, і у хаті увімкнули світло. Вона тільки й почула, як віз поторохтів до болота. Домаха завмерла, лягла головою на спориш прохолодний і жорсткий від засухи. Спориш дерся крізь огорожу. Вона почала молитись. Які слова забувала, то говорила по-своєму. Бог мав простити такій ветхій людині. За метриками їй сто п'ять літ. Літ і зим, весен і осенний. Над нею хиталася сива жоржина, склавши на грудях руки. Їй треба було піднятися, доки не встали ті. Конче треба було піднятися, аби долізти до каменя. Камінь десь недалеко. Вона вдихнула повітря, обіперлася руками і ногами, трохи посунулася, тіла в неї немає, сама облуда, але ж і сили немає. Тепер ранок, а вранці вона завжди кріпла, сунулась і спочивала обличчям у кропиві. Кропива її вже не жалила. Ще, ще, ще. Аж ось пошаргала рукою і намацала камінь. Очі від утоми не відкривалися. Він був, камінь лежав на одному місці з тих пір, як вони з Пилипом побралися. Пилип десь узяв його біля води. Приніс, каже, хай росте у нас у дворі. Домаха підлізла до каменя, взялась за нього руками і завмерла. Син хотів той камінь вивезти. Навіщо в господарстві не потріб? А вона не дала. Каже, буду там сидіти. А він, та сидіть, скільки ви У Улітку камінь нагрівався. Вона спала на ньому і їла. І думала ті думки, які ще залишилися. І ховалася, коли невістка гнівалася. Невістка не зла, а сердить її робота і хворі ноги. О півдні вона виходила і питала, де стара, та де ж могла бути. Невістка підходила і казала одне й те ж, влітку, восени і навесні. Вам не холодно? Домаха хитала головою. Невістка ставила на камінь миску з їжею. Старій вистачало такої миски на добу. І йшла. До Маха долізла до каменя, узялася за нього руками і приклала до нього голову. Камінь жив. У глибині билося глухо його серце. Гух-гух, гух-гух. Чули б ви те могутнє серце. Попросила. Стань мені у помочі. Камінь почав її піднімати. І коли ті, Попрокидалися, вона лежала калачиком на своєму місці, спала як дитина, почула лише, як невістка вийшла поратись, загрюкала човунами, відрами, стара уже доїти корову.